قرآن مختار موردن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا ایک نمبر کیسٹھ جب مسجد امیر ماویا مالا آخر تک سولدر کی و ستمبر دوزار آراد کی شہر دا دی دمیل آیدو پتہ یا ساتی توید سنت کیسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکار نمبر تئیس عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک روډ آراد سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زی څو صفات دي ک باران راشي که ګلې راشي ک توپان راشي ک سلې راشي ک ارتر راشي دا غر په خپل دې مضبوط اولاد دي پتا کې بکلک صفات دی دا ښا دانا دلته ته دین ووره قران ووره چې بعد ته دلوي دا جنه واغ چل دي ته يره او کنه یار تم وسره هر طرحه کې نه تم بکلک اولاد په دین باندې په غر کې استقلال دي او اگر ای استقامت دې پکې په ځای اولاد و دارنګ پتا کې به استقامت پکاری او ګور ازمګه پزمګه کې عاجزي ده پتا کې به عاجزيه و الى الارض کې پسوتي هتا دی ګوري نظمګه تا څنګه غړش غړول شي دا پرځت کې رو نو حل کوتا فن ورکا یقینن ته فن ورکو او نیتو پدیوانه مو کرر شوی الا من تولى مگر آ چاچ مخوالو کفر یو کا عذاب به ور کی الله عذاب لویو ان الینا ایابهم یقینا مونتار اگر دی, دی, دی, دی او بیا پ مونږ باندې کو کول دی ددی په دغه پسورت غاشیه کی دا د داعی ته فاض ذکر کول مخکوي سبا ولا یعل 10 او اغپ نسل کو باندي ایوم آ د یوم النحر لمبنے لاس لاز رازی یا لاس اخریش پی در رمضان وا شبعی او پجپتو وال واتو مقامات اگا جب دی او کم تا کو او دپا مقام د حج کی مشتا لک صفا مروہ جبدا مکانون د حج و بیت اللہ جمع بیت اللہ یودے اگا تاگ دی منا مزدلفہ دا طول اغا وطر تاق دی یا اعمال دا حج و طواب سعی رمی دا ټول اغا تاق دی پدی می دی قسمی واللیل ازا یسرا او پشپا کله وانشی خلپی ذالکا قسم اللی زی حجرا یکی ننش تا دی پدی کی پوریسا قلوالا لرا علم تر کئی پا آیات نگوری کسن کارکل و ربسا عادیانو سرا اے رمضان تل ایمادو چې هغه ارم ديستنو والا التی آ چې دی پیداشی پشانده دی پکلوکه سمودیان آغا چې جو چې جوړول پطراشلو غټی غر کی او فرعون میخونو والا آکسانو چې سر کې شی کړي پکارونو کې نو ډېر خور کړي او پدی کې پسادو نو رغو ورذول الله پدی باندي نو رغو ورذولا پدی ربطا کول د عذاب ان ربک لبالمردواد ان ربک یکینن ربستا لبالمردواد پس دې څوک دیں پامل انسانو پامل انسانو بثړ چنتا انسان ندې چې کلا عظمیه توکي پدو ربدا دو وا رب اکرمو عزتو کی دده نعمتو کی پدو دیو ربزما د زتو کا او څار کلا عظمیه کی پدو نو روزی دده الله به کله کله حالات راولي مصیبت ترا ولی تکلیف ترا ولی یو ی ربی احانان ذما رب ذماس پکاو یو کا کلا ای چرداسیندا بلکی تاسو خپل کارونه وو کلا ای چرداسیندا بللا تو کریمون الیتیم بلکی تاسو عزت نکوی د یتیمه خپل یتیم په ستر کو بدلگی ولا تحابونا او تیزی نو ور کو پتو امد مسکینو و تاکلون التراث او خره میراث درا بس عربی کې ترجمه کوسوب ده نه خپکیږي نه ښا ها و تاکلون التراث میراث ته وې میراث د چای ها جی دا مړی پښتنو کې لګا مانو کبه ابو خلق وې ګوره دا تا خونه کې و تاکلون التراث او خره تاسو مال دا مړی دا مړی مال نه ګیر چا پیر کونجی مو او دا مال پا هدای کسیرا پا غبن پاہشا ما تالا در بخلی او ایما کبول کلی و تاکلونت او خریتا تو مال دا ملی تراثا میراس دا ملی پا میراس کی مسئله دادا اکل سرلی چې داگه چی کم ترکه دا داگه نا چی سونا مال و جیداد و ارس پاتې دي دا بغن را جمشی دا غدا پیزا ورو دا غدا جامو دا غدا ارث سره دا ټول بارا جمع شي په دې کې دا غوند او رساو یې سره اوس اپاول بد دینه بد ده پکاپن ده پنته نه خرچو شو دابطه نه لګیې بیا بکتي په ده سونه کار زره اابطه نه ور شي بیا بکتي شي آیا دا تخ پی غذولی دي دې مونږه خخ کا دته وصیت کړل دی او کنه کاغه وصیت کړی نو هغه وصیت به 1/3 کنا پیس شي څره پدري مې سكي نو دا باقي او بیا دا ورثاو به تقسيميږي ککله په ورثاو کې ماشومان یتیمانان بچي او دا غيغه حصہ به ته محفوظ ټول شي دا غيغه انسان خيارات کوي ځان به ځات ورکول شي دا په معاشره کې ډیر مصیبت دا وي د یتیمی څخه پکی هغه جوړې جامې په بازارونو اړه تلتی تربيت تر کی نه پرې کې د وړوي سره به څه کې او ډیر نهکان ا ته څنګه یې او په پالیکه یی یتیمانان مشومانم دی او داغه نه دا بلا روجی راو چلے دی غړی راو چلے دی او سارویره واستیشو پدیګ یی یتیمی سوا ا هغه کلی شو او دغه د خویدا دونو پیښو سره جوړی او غلط دی وباسي هر وخت دی وبخی یتیم مان دی او غړو حرام دی او غړو وتا کولون اتوراثا دملیدا کورا ماخموناش شو میج می ا کلی دی سره وختیز قاتونا دغه ټوله دې ات سیم مالونو دم وړي مالونو وا تاکولون تراتا او خريتا سو مال دم وړو لکه مونږه خلکو بدیش موږ پښتنو کې مانکو غا ورنه توه تاسو میراث پراني میراث بیا لري ربي کې مانوکا وځاډې خسړلې مونږه هم ترې سو خلک څهړې وینا په مونږه قران حق داري کې پښتنو کې بیان کو وا تاکولون تراتا او خريتا سو مال دم وړي عقل لمه په غون غورا تره وَتُحِبُّونَ نمالله بند جمعمه او مینه کو دمال سره می نه ډیره کل لا سرې داس نه دا الْأَرْضُ پکارو اذا دوک کا تیل دو دکن دککه چې کله به همواره شمکه پاوارې دو سره دا چکرار د پار د کثر او مبالغې وجه عربو کو او پا دا غرد با یادی انسان نسید با حاصلو الغواری انسان و انا لہو ذکرہ او چرت بایدلا نسید تغسطلہ یاقولو دی بوایی یا لیتنی حیب سوز دی چې چی زانتا مدی جند پارا سمخیرہ لگلویں پا دا غرد با نشیور کولی عذاب دا اللہ پشانی سوکا او ترل نشی کولی دا اللہ پشانی یا ایتو هنب سلمت مئنہ پا وقت زن کدن که اعلان که او یا په وقت بعد بادل موت کې چې اے نفسا علم اطمئنی یقین کون کیا و پا شف پل رب تا راضیتا مرضیا خوشا لخوشا لکلی شوی فدخولی پی عبادی داخل شا زما بندگانو که جنتی او داخل شا زما جنتا زما بندا زما جنتا داخل شا تو اس کامیاب شوی سورتي پجر کې ترغیبی ورکاو تضرع الاله تا سورتي بلد په دې سورت کې الله تبارک وتعالى د کلی اصلاح لپاره قوانین ذکر کوي چې تاسو په خپل کې کې اصلاح کول غواړئ نو په دی کې د کلی د اصلاح لپاره قوانین ذکر کوي چې یو غو بده کلی مشر جپا کوي ښا چې کم د کلی مشر منبر او ناظم او کونسلر دا به خزه او خدوټاری او دا به نیو دا بخنا ران پاکش خلقی که داسی نی کلی بیا خرابی ذکر دی نم دی صورت البلد بلد وی کلی تا کې کی اتویلی جو ایو لا اقسمو بیاز البلد لا اقسمو داسی ندا تنکی دا خلقو گمان زکا سمکو ما پدی خار باندی البلد نموراد مکا چیت ام القرآن ویو زکا سمکو ما پدی خارو وانتا علم بیاز البلدو او استعبیزتی کی دیشی پا دے خارکن حل پا مانا د مستقبلو او یا بشارت د پتح دی او پس دا حجرتنا سالبا اجازت در کلیشی دا قتال کولو پا دے خارکن یا د حل پا مانا دا استحلال د حرمت دی یعنی مشرکان استعبیزتی پا دے خارک روا گنی او سا دا ذکری نوباشی یاو انتا هلوم بیاز البلد تی بی گناه مقیمی پا دی هار که مشرکان پا گناهو نا او قسم دی پا والد او پا اغاچ یا اولاد دی دا والد نا مراد آدم علیہ السلام دا والد نظوریت دا گا لقد خلقنا الانسان چیکینا پیدا کړی موږ انسان فی کبدا فا مشقت سرا دکی با مشقتی ترغیب دی پاکی مشقتی صحیحتا تا چی وی انسانا تب گوری مشقت کې لقد خلقنا الانسان بی کا بدو سختے با تیرے که بدنی او کمالی که اختیاری او که غیری اختیاری مو پسیرین زکر کی تفسیر کرتا انسان گور دا سختو مجموعه ده چیلی دا مور په گیڑا کې پدبانی سختی دا پیدایش پا دیم که پدبانی سختی دا رضاک پا دیم که پدبانی سختی چکه لغه خو نه راخيږي نو بیا په سختی دارانګي چې کله د پویو نه صبرینو بیا په سختی او چې کله سنتي نو بیا په سختی ها دالوږي په راتله دا سختی غمنه د استاد تعلیم دل ورکول دا سختی بیا وعده کول واده وعدنه په بیا تهږي سختی بیا شغل دا اولاد بیا لپاره کورونه بیا بوډاوالې بیا کله د سردل کله د غردل کله د وغدل او بیا مرګ او بیا پکا بر کې بیا ته وو سونه کول د کبر تنګي بیا باسه بادل موده دا س لقد خلقنا الانسان فی کبد یک نن پیدا کړی مونږه انسانو فی کبد په مشقت کې آیا سبو آیا دی ګمان کئو چې دی قدرت نه لري یا یقول دی په خرڅروی خرج کړي ما ګډیر مال ما ګډیر مال خرج کړي ته خو دوه روپۍ لري ګولې مالا آیا اعصبو علم یرهو احدا آیا اعصبو ګمان مان کیا چی دل سوک نوینی و سوچو که مڑا علم نجعل لہو عینین آیا ندی گردولی مونگ دلد وسترگی و تاله چادر کړي ولی سانن اوجبا و شفت او دا شونده کستا دا شونده نوی که نا او تدا شی روانو یو گردو غبارو خوچی کور تطلی نو بد پخلو که بیستش چکلی وی بیانو و سوچ نه کې۔ وهذين نجدين او خو دری دی موده تد ولاری دا خیر او د شرخ وقته ده فلقتهم العقبه نودینری خطلی پکندو یعنی دای تس مصیبت نری برداشت کړي ای سختین دا برداشت کړي فلقتهم العقبه عقبه د لیکه ترغیب مشقت ته دی اتهام نه مراد سختی تیرول او پکار کولو سره عقبسه تو په غر کې چې سخت ایو فا ایکی و می، من خلق ایت کندو آیو او دا تشبید ایمان عمل صالح انفاک و پس ایز ایک مال لگول دا پشاند کندو دا غردی خواه فلق تا که دل تنیو دا حسیز مال دا بلدی نرولا و پا کندو و پس او را خورا بینا سه مطلب سختی تیر ک خود حسیز ما ترا پیدا که ستا ما ترا محبتی ته پا محبت کی رشتو نیو انلاموی ستا ما ترا محبتی نو پا ایمان مضبوط کا تقوی ازان کراوالا مال اولگوا فلق تاهم العقبا ورپسی آیات که در اقتحام در دی کندو وضاحت کئی وما دراکا تا چی خبر کو تا لرا مالعقبا جس دی کندو فکر رقبا ازا دول دا غلام غلام دا غلام این اخلاس کا کرز د دا کرز نخلاس کا بی دینا دا بی دین این کا یا خوارا پر پرد د لږه کې یا تا دا مقربا مکربا چریشت داروی او مسکین تا چې خورو او بیا دی دا کسانونا نا چې مانې رولې وتاوا تو بिश्व برو چې خبره کوي او بل څه صبر او خبره کوي او بل څه رحم کولو کا اصحاب المیمنا دا کسانې هو قسمت او هغه کسانو چې کوپری کړي زموندا دا تنو نا د دینه کار با ديبان بهوري با بن کلیشي وي د هر طرف نه نو پدي صورت کې هغه ذکر وکړه د دا کلیلا دا اسلا اصول ذکر کو چې یو د کلی مشره هغه به جپات کوشي د کلی مشربا غیرتیا دویم د کلی مال به جمع کوی شي په دانه دي پاغه بایته کوي ورواچه هغه به صحیح زه کې لګي دریمه خلق بستا خلاف لگیائی، او تبا و تواساو بی صبری، و تواساو بی المرحمه، تبا راقی پروانکی، صورت شمسو، بور کئی اعمال صالحو تا، و شمس و دوحاها، قسم می دی پا نور بانده، و دوحاها و پرانادا غی وقت ساختا، شمسو، لکسنگ چنور رناشی، نفقران برناشی، نور نروستو، اگو راس پومی، نو قران نرسته رسونات طریقې بتاله لرنا کوي اوتي پاتې په لیه ذکر او اسمار الله الله او رب ذکر کوي والقمری اذا تلاها پنور ذکا قسم ذکر کوي پسومه او پورذ او پشپذ کا قسم ذکر کوي پاسمان او پزمته او پنبته چې پری کې ځان ځان ته صفات دي پس شمس کې قسم باندې اشاره ده دا غې پیدوتا والقمر یقسم می دی پتومه اذا تلاها چرکل راشن ورپس وانحاری قسم می دی پورضا او سوچ کوی الله سو قسم ذکر کیا الله وی پنور می دی قسم داغي پرانا می دی قسم پتومه می دی قسم پورض می دی قسم پشوه می دی قسم فاطمان می دی قسم پورض می دی قسم واناس می دی قسم چې چا دان پاکو دا کامیابو والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها قسمي دي پورذ شهر کلا خاره کرنالرا او قسمي دي پشپا شهر کلا پټکین ورلرا قسمي دي آسمان او پاغه چا جوړ دی آسمان او قسمي دي پدمکا پا او پاغه چ غړولې داسمکا قسمي دي پنبت او پاغه چا چه برابر جوړ کړي پال وجور ادب دې داغو دلاري دا دا دې دا په دې او د تقوا الله دا سو قسمه ذکر کا جواب قسمه قداپله ها من زکا ها یقینا کامیاب دی هغه کاڅه چې پاتې گزار خپل او یقینا ناکام دی هغه کاڅه چې ځانه ګډوټ کا ځانه ګډوټ کا تخوی په اوخروی تک دی په کړي او سمودیانو په توقه سره شیخ خپلې چکلا روچت شو بدبغداغینا نو تاوی پیغمبر دا اللہ نا قتلا لحاظو که دوخی دا اللہ و سو قیاءو دو بودنم برداغی فکز زبونو دی تک زیبو کا فاقرو او چکلے چکلے کا دیلرا نو فدم دا مالیم ربم نو سبایرا و سل فدیبان رب دا دی فتواف دا گناه دا دی فتواوا برا برکا غا و لای خاپو او نیرې دو اللہ دا جاندا دي کارنه نو په صورت شمس کې ترغیب ورکو اعمال صالح او تا او الله سو قسمونه ذکر کو ک تاسو ځان پاتیت حاصل کو تزکیه حاصله کا اغړې د ګن پات کو تبہ کامیابی حدیث صورت کې ذوا شاهد ذکر کې دره انا درې حالات قما د نبی ل السلام درې حالات جدید د نبی لصلات وسلام نبی محترم ص الله ولی وسلم ی هوودیانو تیې تپوسونه کړي نبی لصلات وسلام تووفه م سباه شي ذبت تاسوله جواب در کوم سباته چې غیر حاللو نبی لصلات وسلام له جواب ورنکو وهي نه و لجواب ا وبي ذکر کول افتہزاګانه کول چې دغه ورځ پریخودې دی نبی اسلام ډیر سخت پریشان وو الله پاک دا صورت نازل کړه سورۃ اللیل پدی سورۃ کې بارغ ذکر کیفمند اعمال چې کم اعمال مقبول دي او کم اعمال غیر مقبول وي تنتل دی ا کله کله ما شومانت اخر کې ختم دی اخر کې پکې پانی پی دیو مخ کی دی اته اته پکې پانی اړای پدی سورت کې الله تبارک و تعالی فرق ذکر کوي په میاںز د اعمال او مقبولا او غیري مقبولا او کې پدی صورت کې یو داسمه حسنا او نذکر شری چې رب دی او پدی کې 300 سپاطي پی لیا واللیل اذ یغشا پس مې دی پشپا کل چر او وړيږي ونهاري قسمې دی پوره زه اذا تجلا کل چرو خانه شي وما خلق الذكر والانثى لې ل ذکر کا مبدا د سکون د هرڅ خپل زینا راحت او ساجد د پارا پای کې ډېر زیاد پواې دی پشپا کې وما خلق الذكر والانثى او آغا چې پیدا کری اللہ نارینا و زنانا انا سا یکم لشتا یکینان کوششو ناستاسو کسما کسما اگورا پردوش پکی پرکا نارینا و زنانا کی پرکا نستاسو سای کوششم مختلفا فاما من اعتوا واتقا نواغچا چی ورکا حکا واتقا کا دا اللہ نے او و صدق بل او رشتیہ اگان اللہ خیست خبر نخام خواہ بکم و تلار دا سانتیا اما من بخلاو چاچی بغلوکو و استغنو زان بی پرواکا او تکزیبیو کو دا خیست خبریں روان بکو اغلا پلار دا سختی او پیدا و ورنکی دلرن مالدد د دی ارغڑی انہ آلینہ للہدا ایک انزمون پا زیما او پیدا ها محا هدایت دی، یکنن منگلر اختیار داخر تور دنیا دی فاندر تکم نارم تلظوا، نمگر در درکوم تا صلا، دا غور نا چلم بی بوئیو لا اسلاحا نبول داخلی مگر بدبخت انسانو اللذی ها کذب و تولا، چه تکزیب که یو مخڑیو وسیو جنب و حل اتقا، او بجبکی دینا اللہ، یری دنکی دا نام ا کاسو چې ورکه یی مال یت زکو دان پاکیا او مال ی احدن نیت هیچ لارا د سره سه احسان چې بدلی ورکلی شي مگر لټوله در ا دامن سیا درب الله دی او زردہ چې دیبه کې خوشال شي سوره د زوحه کې شان د نبی له سلام اس د رسالت کیا پدی کې دوا شواهد رنا مونہ در حالات قدیمه د نبی له سلام در حالات جدیدا وَالضُّحٰى قَدْ سَمِىٰ بِوَقْتِ السَّاقِطِ وَاللَّيْلِ قَدْ سَمِىٰ بِفَشْفَا إِذَا سَجَا كَلَچو غړېږي نوې نبي عليه سلام ته د ظهرا مراد رزو او ليل ورپت شپه لکه څنګه چې کله شپه نو کله رزا کله تیارو نو کله نو کله بجبريل راځي کله نا پرڼا کې د الله دې حکمتونه دي کله مبلغتا کله غربت راوی کله دشمن غالب کی کله مغلوب کیږي کله خوشالي کله حبقان کله امتحانات کله خوشالي ما ودعک ربک و ما قلا ندی پری خودی تعال رب تا و تا سره دشمنی کړی دا ولل اخرتو خامخ اخرتو وردی ساده دنیا نه یا اگر واستنی حالتاله د لومبنی حالات نه غوړ والله سووف ی اوکه زردي چې تاالله بدر کې رته یا متونونهتهپې خوشاله شي علم ی کا تیمن په آوه د نبوت نه مخکې یاونه حالاتې قدیمما آیا نیو منطلی تا لره یتیما نبییر سلامه ته یتیوی الله ځې درکه پهجه دکه غالله نه نوی منطالله ر نه خبره و منطله راغااپل دونا؟ پہادانو تین ابي جوړکه يا وي مون ته تعال را ډير محبت کوونکې پههادا رتي مضبوط کې يا وي مون ته تعال را ان شاء الله را يرونکې پههادانو تعال را يات کوم يا و جداکا وي مون ته لرم ته حير را رستا هران کې ختمه کا يا وي مون ته تعال را رکشي په ورنو دما کې کې پههادا لاري دلا برابر کا یا ریمون طالر یا وادی ملګری در کا یا رخشوی ابم هند گمراہانو کې تی تینا جدا کې د ولال پګنو مانو سره غري دلته ایمګنې مانی دلته دا مانات ته گمراه وي او وجدک نو یمون طالر نو رتی بی پرواکي وا مليه تیمه فلا تکharo فاملیه تیمه نو هرچی یتیم دی او سپې مکووا او هرڅغه تونګې لري راتنه والا مکوا کته پوس کای مسله ته یا یو چیز غواړي ورته راتنه وا تاونه کې او هرچی یې در ماده دی په حدیثو نو کا دغه حالات ذکر کو ته یې تیموي یې تیمرټه او ته موخ تاجوي نو سایلو نراته تنا خبر وي هدایت باندې مضبوط کې دنیا در ربطه بیان وا سورته انشراح په دې صورت کې انعامات ثلاثه دوته صلى الله عليه وسلم ته ترغيب بل قران الم نشرح لک سدرق آیا نذك لوکړې مون تینتہ او لرمونو کو تانغه بوجتا ا جدرنا کړې او ملاستا هور تکړې مونګه ذکرستا اے نبي عليه کم دې زمانم التستانم پبانګونو کې زمانم ترستانم پممبرونو زمانم ترستانم رئنما مع العسری یسرا یی کی نند سختی سره یڅان سیا یی کی نند سختی یا سره یڅان سیا کتج کلا تو فاریق شی فنسبو نزان تلیکا وایلا ربک فرغبو او خپل رب ته رغب تکوا سورتی 3 حاصل سلور خبرې یو په دې سورته کې دلایل نقلیه د یو په کې تحریف ذکر کړي او دریم په کې دا ورته توحید او تینې وزېتون قسمې دی پین زرا وزېتون او پخونا او تورسینی نو په تور تک شینمان دي او قسمې دی په خار امن والا د تین او زیتون نه مراد خو یاد واړه اونې مراد دي چې په دې اونمو دې قسمي یا مراد د دینه مسجد د دمشق او مسجد د بیت المقدس چې دا مقامات د دعوت د ایصال السلامو یا د تین نه مراد مقام د دعوت د نوح عليه السلام دی د زیتون نه مراد مقام د دعوت د عیسی عليه السلام دی که اول قول مراد شي د تین او زيتون ا هغه د دې هغه شرافت ته پکی اشاره ده لکه پدی انزر او پخونو کې ډیر زیات پوايد دي دا ایزر یو داسې میوه ده د هر قسم نقصان نه ده کړا اډو کی پکی نشتا نن وړه په مقدار برابر ده غظام ده دوایم ده طبیعت کې حرارتم دی رطوبتم دی قوت باتم پیدا ور کوي د بواسیرو د علاجم پکاره راځي تا زم غوړی شي او چم غوړی شي د ارنګ د الله د قدرت عجیبانه ښادا او زيتونه دا تیلم دی د مالش پکارم راځي د پخکړی پکارم راځي لذتم پکې دي سہولتم پکې دي پدې کې دا, دی، دا الله تبارک وتعالى قدرت کونه او سری او هضم دی او دا انزه را بلغم بدن موټا کوي ما مو ارغیم پکې نشتا اونې ډېر وغدنه او یته ولا ورخیږي بلکې په لاس را غوکول شي او په کال کې سو پیری دامي وی کوي نو که مراد ته نه تینو ردیتون اونشی نو دا دا د قدرت عجيبه نخی خېدی تور هغه غر کی شیندې تور نوم د هغه غر کې مصطفی اسلام تا السلام تعال کوي چې یو یا سنین هغه مقام دی چې پای کې تور موجود دی وا هاذ البلد الامین مراد مکه المکرمه چه ابراهیم علیه سلام التقابه جوڑا که دا آغید آمن دو غیق سوا فدی هارک نبی اسلام تا وحی شروع شوا مراد ابراهیم علیه سلام یا نبی علیه سلام حاصل د دا دیده صورت که دا بیانی چې و انسانا خپل مشران یاد کا مشران دی سکڑی اغاو کا فختانوی لندیا پوچت دی د درگا مشران و تماشاو کا چستا مشران سکول اغا کوا و تینو قسم دی پساہی بی تینو ابراهيم عليه السلام دې چې کم دې ته هيجرت کړو هغه دې کې انذر ډېر زیات وو و الزيتونه قسم دي فتاهي السلام چې کم دې هغه التازيتونه نه زیات وې و تورسينينا مراد موسی عليه السلام او هاذ البلدي او دا بلدي الامين مراد ابراهيم عليه السلام نو ګورا ابراهيم عليه السلام د خپل پلا سره مقابله د بادشاہ سره مقابله د خلکو سره مقابله اورتا غردی دلوا هجراتی کړيوا بیبی او بچي خوشي بیان کی پریودیوا بچي لالاو مړه تاسو قربانيو کې سړیا شاهیدی صاحي بزېتون وګورایسه عليه السلام پسان ګو کې د توحید کلمہ بیان کړيوا وګورای صاحبد توریسی نین موسا عليه السلام قدم پا قدم مصيبتنا کلا د فرعون مصيبتنا کلا د سامری نو کلا د خپل او شاهد دي صاحب د بلد امينه تو وحیده پاره حیدر تو کا کورشو مقابلو <سؤال> کا اې دا کندی زویڅه خو بویا یو جړی مضبوطی داغي بوټی پیدا منه داغي خلکو پیدا واغستا تا نه اچیا پیدا نه غستا وګورا زيتونتا خره بیګینا او خره بیګینا اوستا आवाज ډیر سار نشوته یو خپل غوړې ته زر خراب په او ګورا هر د الله د یری وسوځیداو او ته د الله د یری اومن رپی دی بلد الامین ته او ګورا د امن خار او ته د امن نشوي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقويمه نن پیدا کړی مونږه انسانو ا ته عمره ته دنا او بیا واپس کومنګ دل را لاندې د لاندونه دې مونږ ذلیل سے ذلیل تر و دې مو سره پیدا کړې دې ځان اونې پی جنې الله دې ذلیل کما بیا یا یا سپیلان بیا او یا سکه یو سکه یو الا الذين امنوا مگر اتسان چی مانې روللې عامل عمل کړي په طریقه د نبی عليه السلام ولهم اجر غير ممنون دی له اجر دی بینته او ما یکذبک نو کم یوسزا تک دیبا کیتا بعضو بال دین فز دینه د قیامت آیا ندی الله غور د پېصلہ ته كون کو نا ولینا بشک دی الله غور د پېصلہ ته كون کو نا حاصل د سورې تینه پدی کې سلور خبره دلایل نقلیه ذکر کا تخویف ذکر کا بشارت ذکر کا آ... او دارنګ ذکر یوګ شوګورا ان در او خونا تورسی نین دا پیدا ولدي تا نه پیدا خورانه شو مخ کوي انا علی الهدى کوی دی په هدایت رضا کم کدی چې من کې دی به ضرور هلاک شي او امارا بتقوا یا دی حکم کوي په تقوا سرا دلته کې دا او د پاره د مانعات الخلودی څه او اوموسکیا او حکم کوي په تقوا سرا ارآآیتا آیتو بینے انکذبا جدکزیب کیا وطولا او درو گردانی کیا علم یعلم آیادی نپوئی کی بین اللہ حیرہ چیکنن اللہ لیدل کیا کاللہ اچھر داسندہ لئیلم ینتا اکدیمانا نشو لن اسپہم بالناسویا اللہ اکددہ اقبل کر سود پرے نخو دو اللہ ماں نیلوی شاہ سے بمانا کو اگر اپنے کرتود کو نچوڑے تو پتا اے میں کیا کروں گا اسے؟ کلا لائی لم ینتہی کدیمہ نا نشو چی دا قرآن پہ بند لگی دا قرآن نا بندہ اول کئیو نولا نصف عم بن ناسویا او بنیسو دلرا دا ٹیکلی دا سرنا ناسویتن کاذبا اغا ٹیکلی دا روغ جن خاتویا خطاکارا فل یدعو نا دیا دی ربیا کئی آوازو ناق خپل مجلس والاو تا؟ سند عز زبانیہ مبواجو کو زبانیہ ملائکتا زبان ملائک هغه کا پیران په کو دی کو ورک ابو ذیاء کلا اچری داته نه دا پاکارو لا توتو من مناد مم مم خبر او جد الا لتی دکوا وقترب او الا تقرب حاصل کا او الا داقرب پس حاصل یی انا انزلناه فی لیلۃ القدر په دې صورت کې مخ کی صورت کې ابتدا د بیاصد ذکر کا پدی صورت کی عظمت د قران ذکر کای او عظمت د قران یا مخ کی صورت کې د قران هغه ابتدا ذکر کا پدی صورت کې د شبقدر عظمت فضیلت ذکر کای پدی صورت کې قبولیت د عبادت ذکر کای چې دغه اساس تر هغه اخلاص دي ان انزلناه فی لیلۃ القدر یعنې نازل کړي دي مونږه قران و لیلۃ القدر کې نو قران په طریفی سال کې طای سال نازل شوی دی ان انزلناه انزلنا او نزلنا کې فرق یاد دی کنه انزلناه موږ د نزول کړه دی په لیلۃ القدر کې د قرآن اغاث شوی د اقرا لمبه وایي چې راغلی و په لیلۃ القدر کې راغلی و لیلۃ القدر په رمضان کې دا او د رمضان په اخیری اشاره کې دا او د اخیری اشاره پتاق شو کې دا او قران کې الله فرمایي ليله القدر خير من الف شهر دا ایک ہزار دا زورشونه غوړه ده 1000 میاشتونه غوړه ده 1000 میاشتي سوني 38 سال فلور سا میاشتي او 38 سال کتا پدیش په عبادتو کو نوغو یا کتا 38 سال بهود زوان ضیا و خوش قسمت دي خلک اغناري نه زنانه کی تے کاپتا ناز دیو پتاں شکو دماستانہ پاکستان پوری جڑا دو اگانے مرا کبودار تے پگی کیو خوش قسمت دیا خلق منگ مرا دو اگانو درخواسنا کووا ان انزلنا فی لیلۃ القدر یقینا نادل کڑی منگ قران وا لیلۃ القدر کی وا ما ادراکو سجی خبر در کو تالرا ما لیلۃ القدر کس القدر ليلة القدري ليلة القدر, القدر چې دی خير من الفشار دا غور دی القدر غورا دی د زرمیاشتونه ليلة القدر د زرمیاشتونه غورا او په دی کې دا تعالی مو مقدر کړی دا وغانې ځل غانې په یوګه الله پاک پاکستان قبول کړه ليلة القدري په دې په جبريل مين او ملائکه راضي هر چه سره سلام کوي مصافحه او سره کوي چې کم خاص ملائک دي الله غي ته ویتاته لړشه او دا مسلمانانو غني کې لیږی تاسو ليلۃ القدر خير من الف شار کوم خلک اعتکاف کې نازتي دینورو خلکو ته دا پکار دای چېخه خدمت دا دا. دا دا یو کې درخواست وته دواګانو کې یا نو کې یا په در به چولی چولې دا چې الله ته مډر خپکړې وې ډېر زیات ګناونه مې کړی و یا الله او استاد در ترا غلې وره په دنیا کې څلې یو کس کور ترا شي کنه و دوی مال داسي ذرا کا را کار را له او د نیم څه مړه د خپل کار کا هديو تعال ته کینی مونږ کوټ تشکیل شو او کوټ والا نریاب علاقہ اوس د امریکایي بمبارو امبارو سره غځېل خراب شوه دی andet basook da salor meacho jeli na faratum bal ta sadaro gwalaw dai da kor maheta aw te kala at kala ba munga sadaro gwalaw anta bakina astu no bas aga nekano ba bistaram pa daralo ته سړې د چادر تلج هغه مګه بسې دار سو کومه پچی الله تبارک وتعالى تردا تا بستر راولا ال ترې بستر وګورګولا اول تنه اخته یو ګنټه تلاوتو وکي کسټلې جن بیا ذکر شورو وکي بیا دعا شورو وکي ن بیا جلا شروع وکي بیا سوت شروع وکي د قیامت و د آخرت او د قبر او د حشر او د موږ جوه قبر ته یو له دنیا کې پاتې داتا الله یو مقدر کړي دا ليلۃ القدر خير من الفشار لیلت القدر غردی در زرومی آشتونا تنزل الملائکتو والروح فیا راکو زیگی ملائکو او جبریل امین پا دیکی تخصیص بعد تعمیم جا جبریل پا ڈلا دا ملیکو کی سلام کیا او چسو کو لڑی کې آگانو کی عبادات کیا بی اذن ربیم خدا ملائک علیہ وسلم اللہ تا مختاج دی فا اجازت فوقم دربده دي سرا من كل يم دفار ده هر يوكار سلامن, سلامن خبر دي هيا مبتدا سلامن هيا ودا اشپر سلامت یاده ودا امنده او دا سلام حمل مبالغة تنده یا دا کسرت سلام پوجا ارترفنا سلام سلام یا پا مانا دا یا سلام خبر د مبتدا محضو پی ده ها ده سلام و دا اشبر سلامت یا شب دا یا دا سلام دا او د حتی مطلع الفجدان تا خبر او دا مطلع مزدری ممین پا مراتلو سرام سلامن یا شب امن دا سلامت یا دا ترختلو دا سبا پوری نو پا دیکی دا اللہ نسوالو نکوا صورت بینا پا دی صورت که ضرورتي بی احتتی محمدیہ ذکر کړئ یو چې د نبی علی السلام د بی مقصد ته لم یکن الذین کفروا من کتاب نو آ کثانو چې کفر کړیو د ال کتابونو او مشرکانو منفقین پرې خوذونکې خپل دین باطل را تر دې چراغ ولا دلیل خارا هغه دلیل ته پیغمبرو پیغمبر را دې هغه باطل دین پرې خوذم یا مِنَ اللّٰهِ د طرف د اللہ نه چې له صلیه پی پاکې بیا کتبن قیما پدې کې کتابونه پوخ مضمون والا ما تفرق الذین او دلیل او او دلیل جوړولیا که سانو نتسنس کیدو آ که سانو چور کښې او لکتابه مگر پس دا نه چراله ورنه کار دلیل وما او امرو او دله حکم نو شوي الا مگر دی دا پارا لی عبذو لی عبذ الله عبادت کی دا الله دی تر دی خبر حکم شوی و لی عبذ الله عبادت کی یوا دی دا الله مخلصین له الدین خالص کو ان کی الا ل رب کار یوا دی الا عبادت کیو ہونا خالص کو ان کی الا ل را ہونا پا توحید منون کیو و یقیمو سوالات و پابندی که دا منزنو ورکی زکاة و دالک الدین القیم و دا دی دن مضبوطا ان الازین کفر آکسان و چکو پرکل دے منالی کتاب دالی کتابونا والمشرکین و دا مشرکانونا دی با پور دا جہنم کیا خالدین پیا دی با پدیکی ہمیشی اولاہ کام شر البریہ و داکسان بطر دا مغلوقات ندی اِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَعْمَالُهُمْ كَبَطَرِيقَةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ دا غور دی د مخلوقات نه ایمان والا نیکو اعمال والا په مخلوقات کې بهترین غلګزادي غور غلګزادي جزاؤهم اِنْدَ رَبِّهِم او چې ایمان ایمان والا خلک راو او دا غشر البريه په دا ځان پزور نه د ایله کوي چې ایمان واره ولګي خیر البریه چوتا الله وایو چې دی لا چی د يهودانو د مشرکانو د کاپیرانو له ټریونو پاکایو او دا غیظه پایانه کوي او فخر کوي زو پاینګلند کې ماډو پ امریکا کې ما کوم خیر البریه ایمان واله بهترین خلک دی جزاء من دربم بدل دي تا پنځ رب ددی جنتونه د همیشه والی کی به یی کی با لاندي دونو داینا دا نه ورنا خالی دینه بیا دیو په کی همیشه ی رضي الله عنه و رضوانو رضی الله د دینه و رضوانو او دی رضي الله نا دا مو کام آغہ چاته چې ریگی د خپل رب نا ته سوره البینه کی ضرورت ذکر کاو د بیاست محمدیه سوره ذلزال یوم دی سوره ذلزلا مکہ کی صورتوں کی توحید اور رسالت دارنگے پدی صورت کے کی ذکر کیا ذکر دماعاد پدی صورت کے اس بعد دباد بدل موت کئی مکہ صورت کے زجر رد منکرین ہوتا پدی صورت کے تخویف پر کئی حاصل سے صورت 13 حالات د قیامت ابتدا واقعات ہائے قیامت ابتدائی حالات د قیامت ذکر کئی اذا زلزلۃ الارض زلزالہ داز زلت الأو ل زالهها چې وجلله کوي م پجله کوو سره دقیمت ابتدي حال دامکه بوجله کو شي وقع الأارات قالها رو با م پ بوجنا دام بپل بوجه او باسي چې پهدي کسيية هغه م لغ ل وقالل انسانو معلهها دا هغه راز با بیان کې خپل خبرونه خپل حالات د اځمکه په دې کې الله د ریکارډینګ یو زبردست طاقتې خودلی دا اوس مونږ په اځمکه دلته کې نه تاسو دا اځمکه ریکارډ کوي قیامت پر د اځمکه په حال وایي چې الله پلان کې پلان کې نه تاسو او د دې قرآن راغستو قرآن ته کتو قرآن لیستو کوم اځمکه باندې کوم ځای کې ګناه وشي اځمکه به یو یا الله دې د ادا کار کړو مونږه مونږه وایي ګنې ما نه کنه زان دیندار دیندار کله خلکو په مخ کې چې کماله ویږي نو مونږه تاسو غو نا کوي نا غلط استعمال او سترګي غلط استعمال او غلط استعمال یو مایدین تو حدیثو اخبار لازمه ک په حالات وینئ نو تاسو وقته د داستاره ارو نوقطه ریکارڈینګ دی یو مایدین تو حدیثو اخبار پدارت با بیان ازم ک خل حالات پدی وجا چوتو حکم کی رب پدارت با را جمع شي اج تا تا مختلفه ډلې د قبرونو را دي بروځي راځو وبښي ليو راو اعمالهم د پاره چې خو دلې چې دې را دی اعمالونه په من عمل مثال ذره خيره را چا چې عمل کړي په اندازه دا به مویني یو ذره نه کومل کوي او مې عمل مثال ذره شره را او چا چې عمل وکړي په اندازه ذره شره به موته وینی کیا کہ لوگوں انتشار عمل کړي اب هم دیوم صورت ويني سوره عادیات مخ صورت کې تخوی په اخروی ذکر کا اوس ور کې زجر منکرین و تا په دې صورت کې مرض ذکر کړي د انسان چې د انسان کې مرض راغلی دی اوس د دې مرض سبب د کوم غاړي دا مرض راغلی او د دې مرض علاج بسیه هغه ذکر کړئ یا د انسان مرض ان الانسان لرببه ہلاکانو دو ودا انسان ډیرنا ناشوکر دی سبب ایسا دی لی حب الخیر لشدید مال سره ډیر زیات محبت دی علاج بیسی افالا یعلم اذا بخسر ما فی القبور لی پتہ نیش دی کپر تب زمان والعادیاتو ی ضبحا قسمی دیا وغماندا و هنکو سنو چی هرنی کی او گور آگا استا چه غروان دی پا دشمنم لکیا. او دا هرنان کیا <موریات> دا اسونا جحاد دا ای ای فل مغیرات قدها بیا اور استون کی پخ پلوخ پوخه لو سرا دا اسونه منډویته میدان jihad کی دا غی आवाजونه کوي او د يخونه غشغلی وباتی او ګورغه سونه تابیدار دی فل مغیرات سبحا بیا لټمار کونکی پواخد سبا د سبا په واکه په دښمنامل کوي او ګورغه استا سونه تابیدار مبارک رحمت د میدانې جاد نه خطر را لګلیوه په ځیل بنی حستا یا آبدل حرمې لا ابته نه ل عته انکه په عباې ت غو په حرمو کې پروته ععبت کوونکیا که تا دمونږ حالي د تهږې ل کوم منکانه یق ضب خده و بدو په نوروونه بدي مع نه و دا بعد خلقو اغانننگی پا اوخ کلام دا او دا منگا گریوانونا پا سرووی نسرا تا دا منگ خال ندیدلی من کانا یطعب و خیلو پی باطلن بعد خلق اسی اصونت غلی پا خوش اولونا یو مست بیهت تتعبو او دا منگ سار وقتی په دشمنم لیکایا تا دا منگل تا تج منزونه که ملا میدان جهاد ترودا ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رعج السنابک والغبار الاتیبون ولقد اتانا من مقال نبینا قولن سیئن صادق اللہ یکزبو حذا کتاب اللہ ینتقو بیننا لیسا شہید بمیت اللہ یکزبو والعادیات ضبحا قسم دی پغماندا ونکو سنو چیرنیگی فالموریات قدھا سونا خوننا کتاب دیکھنا تلیتا جذبرو چتیا فل <سؤال> موریات <سؤال> قدھا بیا اوری سن کی دی پقلو قوا خل ترا بیا حملک <سؤال> اون کی دی پواخد سبا <سؤال> واسر نبیہی نقا روتتی کی پاغی سرا دوله واستن بیہی جما ورن نوزی پاغی سرا پډله د دشمن کی او ګوراه هغه از د خپل مالک سونه وپاده را سونه مشقت برداشت کیا او انسان ته اشرف المخلوقات تر خپل رب سونه نه پرمانه مړه ان الانسان لربیه لکنود یقینا دا انسان خپل رب لرا ډیر نه شکر دي دا ته مرض دی نه شکر مصیبتونه یادې نعمتونه یې کلا جا پی سخت تراشی یار بس دیر کې کی گیره ما دیر خلابه ما دیر خرابه ما دا پتا بلانیمتونه چی اللہ کلی دیل کنود وی گناہ کا تر کنود وی بغل کا ان کی تر کنود وی منکا حسد او کی نا دارنگی اخپل زامن پیجنی تب سیری قرط بگنه ما نی کئی اینال انسانا لربیه لکنود یکینا انسانا اخپل رب لرا دیر ناشوکر د ودا ده انسان مرز ده وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدَ وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ او یقیناً ده اللہ فَدبان ده خامخا ده خبردارا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ ده سبب ده ده مرز ده ده مرز پا کیولی را دن نشوی ده؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ او دی محبت دمال کې ډیر سخت دی پیسې ډیر خوغدا پیسې پسې ډوږي کا وانه له حب بالخير لشديد او افلا يعلمو ده اله ذکر کوي تبه دنیا محبت څنګه ختمه افلا يعلمو آیا دین پويږي اذا بو سرچ کلرا پورته چې اغه سوګه چې په قبرونو کې دي کاربکلی شي اغه دي پسې نو کې دي که پڑھلکی سنگا نیتونه پڑ دیده براخ کارشی اینا ربهم بهم یوم ایز خبیر یکی نن رب دی پا دی پا دارت خبر لر اونکی دین صورت القارعا پا کی صورت که اصحاب قبور ذکر کا او دا اظهار ما پی صدور تسکره او کا دلتا که دک مضمون پا نور و سر ذکر کئی احوال نور ذکر کئی نو مغ کی صورتونو که ابتدائی حالات دا قیامتا دل تک تخوی په اوخره ذکر کایو او انتها واقعاه ایلی قیامت ذکر کایو القارعه الملقارعه القارعه اپد نټنګونکی هغه سده اپد نټنګونکی وا ما ادرا کا سچ په ادر کا تلرا ملقارعه چې دې اپد نټنګونکی فکه چې شبه شی خلقه پشانده پتنگانو خورو وارو او شبه غرونا پشانده ولی ڈیندد شوی فا اما منس قولت موازینو هون بس آغا سوکه چی دا مالو دا غوی دی په جن خوشعال کیا او آغا سوکه چی سپکشی طولده مالو دا دا نو زی دورگرده دو دا دا حاویه دا او سپده تالره چی صده دا نارون حمیا دا ور گرم شوه سوره تکاسور په دې سورته کې زجر ورکی په محبت د دنیا باندې او اصل سبب د هلاکت د انسان ذکر کیا حضرت هو تفسیر مولانا احمد علی اللهوری رحمت الله علی خلاصہ ذکر کیا چې د فرد منصبینا غافل کون کې سری چې انسان د خپلی ذمہ دارۍ نه وباتی تکاسور په الاموال الهاکم متکاسر غافل کړي تاسو هیرز د ډیرو مالونو الهاکم متکاسر غافل کړي تاسو د ډیرو مالونو دیس تاسو د دینه غافل کړي ها حتا زرتم المقابر تر دې چې زیارت کوي د قبرونو په موږ برو روزانو ورتيږي او تاسو بیا هم غافل کړي هیرز د ډیرو مالونو یا حتا زرتم المقابر تر دې چمړشه تاسو او تو بوونه باسي ګورمبلم شه تاسو تو بنو با دې په ډېر مال په محبت کې یا ال ها کو متکاسر راپل تاسو هرس د ډېر مالونو تر دې پوری زورتو مول مقابر تاسو تکاثر په جوندو پجوندو اشخاصو سره تر دې چې مړو سره ام کوي هغه تکاثر د مړو سره ام کوي چې دې مړي دادا سي زونه وو چې تمام دا دایي یا حتا زرتو المل یا تاسو زیارتونو کوي د قبرونو تفاخر نه زیارت د قبر خو او زیارت د قبر د دې آیات نم ثابت دي زیارت د قبر د دې آیات ن ثابت زیارت د قبر شتا پیدا پکې سره چې ځان ته مغرامه هي تکي اغلت دعا غوالي خداناه چې قبر والا حاجت روا غني کلا ته په تمونونه چری داسې نه ده زرده چې تاسوه پوهشي یا سمه کللاو بیادسې نه ده په کار زرده چې تاسوه پوهشي یا یقی نان ک چرې تاسو پو لې د یقنو مخه اووبجه نهمه بیاین دی ل را په د یقین سرا ځکه د اعلم اغې د رجی دي یو سړدي د دریاې پهسترګو سره ولی د دی ته علمو یق ی اوبوکې اوعبې په لا سر دی تا عین الیقین و یا او هغه کي خپل اور پريو ته غو پي پ کي خوړاي ته حق كل یقین و يا نبي apparatus د اوونه پستر ګد یقین سره ثم ل اتس بیا با تنا تبوس ګلي شي یوم عین په دغه اور دو ان النعیم فبارد نعمتو کې نعمتو بارکه بدن تبوس کیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ثم لا لتسألنا يوميذن عن النعيم ثم لا خدمت والمسجد قالت تقلت تاريح ومتاريح ولقائل ثم لتسألنا يوميذن عن النعيم بابا تبوسكوليشتاسنا فدغرد عن النعيم فباردن يا حدیثی فکر ادی یو پیرا داسې د دا غرمې ټیمو ابو بکر رضی الله عنه بار راوتې دي لږی دلا ته ډیر سخت تنگ شوی دی او ډیر پریشان هو نور مغرب په لاره ته متوجه شه تا به وې پاین نه نه پادګي ان ابو بکر رضی الله عنه ډیر سخت پریشان هو د لږی دلا ته ډیر صحالو پدې ګرالو غرمه ټیم دی ابو بکر راووه ته ابو بکر حضرت عمر راووه ته متویلې ابو بکر دا به وخت کې اغه ته یا رغقم کو دا لکه دا شدید زیاد تنګ شونه بس به روه ته و ایتو دا ټیم کې سکے او تی ابو بکر صاحب او سبد الله اعظم دا لکه دا شدید زیاد تنګ شونه مزم به روه ته دوړه ناشتي ریدا سه حالو ها هرغم دوه او غورو دسترګې موروزی خه اته راو کولې بیانې یو لګر دې دوه یو بیا پدې کې آقای نامدار احمد مجتبى محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرورې کونې تشریف راوړو یا لیکو دا ټیم سره کوي یره ګډه لوګې دا سړی زیات تنگ شی نبی د لګې زیات تنگ شو منو زم بار وو تم نو نبی صلی الله علیه ورازی الی کا ایوب یې ساي پکور وراله چې تبارو ته بیبی ته چې پته پیغمبر وملګری غلی ورې بولو ابو ایوب سا جرازی دانه چی نشته ها اسنه دې واپس لر نه او دګیا غرهالو او وته وشاباله خراق مراکی را کاواله هغه څه کجوري را او کولی کولای خراق مراکی برابر کو والاوند چیلوکې الهاله کا نبی له سلام په ډوړې ته پټې کې غوډه پېدا کور تیاو سیم کر کورم چې خراق نه کړی سورځ شي وي دایدا سه حالات بیا نبی له سلام فرمایل اکه ثم لا تسالون ما یو د دینه موضوعونو باره کې به تاسو پوښتکی کې مې وبس او دای شکرنا ادا کوي سملا تسالونا یوم ازنان النعیم بے و تاسونا خامخا تپوسکولیشی پا دا غرد ان النعیم پا بارا دا نیامتونو کی و تاسونا با دا نیامتونو بارا کی تپوسکولیشی دا استرگی تاسر دا غوگونا نیامتا دا با دا نیامتا دا تچیو دا چې په ملگی را کې نو دا نیامتا دا دین سکار دی پکی کلی او کنا و دا قرآنم نیامت دی دا اللہ دا نیامت اللہ را لگلی و نیامت اللہ و دا نیامت خلی دای کلی نو دا نیامتا چی نو سر لگول دی دیل پڑھ لکی زیور کول دی پل غم خواده کی والا زیور کول دی او دی سر محبتا تا دی بکو کر انشاءاللہ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصقوا بالحق وتواصقوا بالحق وتواصقوا بالصبر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 وَمَا ادْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْغَى عَلَى الْأَافِئَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّصْهَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ سورت العصر په دې سورت کې الله تبارک وتعالى سلور امور ذکر کوي دफार دنجات دعا او امور ذکر کوي د انسان قوت علمي سره تعلق ده